ירמיהו, פרק מ. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחר שלח אותו נבוזרעדן רב טבחים מן הרמה, בכחתו אותו, והוא אסור באזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה, המוגלים בבלה. ויקח רב טבחים לירמיהו, ויאמר אליו. אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה. ויבא ויעש אדוני כאשר דיבר.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 אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור, אלחנה ואכה את ישמעאל בן נתניה, ואיש לא ידע. למה יככ הנפש, ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך, ואבדה שארית יהודה? ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קריח, אל תעשה את הדבר הזה, כי שקר אתה דובר אל ישמעאל.